من طواني ريجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا ينفقون وعلهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرتا ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون سوره انفال کي مسالہ د قتال فی سبيل الله بیانیدہ چې دا الله پلار کی بچنګ کوي jihad د لري د پاړې د یار قوانین بیانول د jihad و د میدان jihad او شپږ د پارا د امیره جهاد دیمه مساله صورت کې وا علالفالو لله والرسول غنیمت داغي تقسیم بم دا لود دا لادر رسول د خود لشيری طریقې مطابقې پخپل خو خبني داغي د پاره ديارلس التون بیانول وجه چې ولې بده اختیار د لئی نوديار لسلۃ تونا د انفال او ديار قوانین د قتال پدې کې مخ کې اته 일ۃ او پنځه قوانین د بایان شي نودې یاد کې تخویف دی کوم ها اتا اللتونا دا انفاق دا انفال بیان کریو او سو ما کانا سولا تو من دا البیت سرا زجر ور کئی مشرکی نو دا زکد علت مکی که اللت بیان کهو مکیو علاوی که او دا دین حقی نو پا مونگ عذاب ولی نرازی دا غیر جواب کریو عذاب د دو وجو نرازی یو د پیغمبر ذات بابرکات مکه کې موجود ده او دویم په مکه کې استغفار وایو انکه خلق شتا کله چې د ادوشینو کې نو عام عمومي عذاب نارځي او بیای یې په مکه والارض کاو چې دوی خلق د الله د جماعت نه منې کئ یا سدونان عن المسجد الحرام الان کې و دو د مضیر د حرام اختیار من خو نه دي حقدار د دوسه حق چې د د خلک د جممات نه من کې او سره زجر ور ورکي نه دوی جماعت جممات حقدار دي او ن په جممات کې منځونو دسونه قبلیږ ځکه اق د شکه نو په د پ کې زجر دی وما نه دی د دوی منځ ان د الب ته ب الله کې الا مکام و تزدیع مگر شپیلی و خل او تالیان غا گول شپیلی و اولاسون پڑا قول سنگا چی دا عباس کار دے نو دغرن ددی مشرکین عبادت هم عباس څنګه چې چی لوفر خلق شپیلی و اولاسون پڑا قی فضول بی فائده کار کوي دا را مشرکین و منز دا خصید بیت اللہ کی منز کو خالاوی قبول ندے زکاقی دا سی نوا فضوخول ازاب و سکی ازاب بیما دی وجه کنتم تک ورون چه تاسو انکار کاؤ ان تخویف اناللزین خنناکسان کفرو جی کفر کرده دی انفقون خرشکی اموال و مالون لیست دو دی دا پارا چه بانکی خلق انسان سبیل اللہ د اللہ دا لارینا دا کافر دا کار دی چه مال دی دا پارا لگئی دا اسلام دین و توحید نخلق واری مکی والام دا سکول خوسم کوفر کفر نه ساه دولت پهې لګی چې مسلمان د دی نهواړیله لګی دی دی اسلام نهڅګ نه شي اړړې نه دیین اسلام ختم ملیشي فونفی کوونه نظرر د چې خرج به کې دا او خو اومهته کوونهله بیا بشي به دیبانې سره تنفوس یغلبون بیا به دوی کمزورې کړی شي ناکام بش والله د کفر کفرو چې کفر کی دی لا جاهنممهجاننم د به یو جمع جم شي الله پاک دوی دنیا کې مغلوب کړي جهنم ته راغونډي صد بار ليميز الله الخبيث دې د پاره چې جدا کې الله پليت مينتوی دې د پاک پاکو پری جدا کې مؤمن موحد او مشرک ويجل الخبيث او ګرځيدا پليت بازو والا باز باز د پاس د بازو فیركم نورا نوراونډي کی جمعا ټول او ای فاجل او وی ګرزای جہنم کې لابه ټول په اوځي جہنم کې وي اولائک الاکسانهم الخاسرون دا تاوان یاندي قل للذین کفروا زرا دو مغت تخفیصا قل ورته پیغمبر لِلذین کسانو دا کفرو چې کوपरे کړي ان ایننتو حکمونی شو د ریش شرکنا جنگنا نیو خفر لهم بشیدی تماقت سلف مخی جی سکری دی مخی با تا اللہ گناونا شیر کفر مافکی خوک توبی ویس وین یغودو کدیو پس رو گرزیدل کفر و جنگ تا فقد اقینا مزد تیر شویده سنت الولین طریقه درونبانو خلکو درونبانو دا غسی کدیو اللہ تباک دا دویم تباکی داود دا قتال فی سبیل اللہ خنو جنگ ویده اللہ لارکی وقاتلوهم جنگویر کافرو سره حتا تر دې pore لا دکونه فتنه چې پاتې نشي فتنه او کفر او شرک و یکون دین او شی دین کله ټول او شی قانون کله ټول لله صرف د الله په دنیا باندې جاری دا الله قانون دنیا کې جاری شي او د کفر قانون ختم شي فاین انتحو کمنی شنو فاین الله به شگاه الله به ما باه سبان یعملون چې د ویه کای بصیرن لودن ګره و این تولوا کو ودیل الله توحید دیني او نه معنا نو فالمو بویشي چې الله مولا کوم الله س تاسو مددگار دین ایمل مولا سخه استمدادگار ان ایمن نثیر او سخه امداد کوون کي والو انما غنیمت من شي تفصیل د انفال او شروع کي مال غنیمت سر کې ویلو قليل انفال لله ورسول د دې تقسیم اختیار بدل الله د رسولي نو سې دې زینا تفصیل څنګ به دا غنیمت به څنګه تقسیمو چې کوم جهاد کې لاس لر شي نو دا ری تفصیل کوي دا مال غنیمت به 25 شي 27 پیغمبر دا غد رشتہ دارانو دا اخراجات وي او باقي سلوري سه په مجاهدینو تقسیم وي او عالمو پوه شي نو به شک غنیمتم اغه چي تاسو غنیمت کې حاصل کې منشن شې نفع ان بشکل لله د الله لپاره خو مې سو پینځمه د ولي رسولو د پیغمبر د الله لپاره دا د اللهانو میاسي د برکت په توری ذکر کړي و بلکې د پینځمه عائشه د پیغمبر وا دغه په ژوند کې نن صاحبغه د بیت المال د بیت المال تباواله کې ومسولی الرسول پینزمه دا اللہ و دا رسول دا ولی زلقرب و دا خپل و خپلوان و دا پیغمبر ولی اعتماد دیمانان و المساکین و مسکنان و ابن سبیل و دا مسافر و این کندوم که چرطا سوامن دوی میمان روڑی باللہ پا اللہ پا اللہ ایمانی نددی مطابق با تقسیم انزلنا علا عبدنا او پا اغا امداد میمانی انزلنا چمورالی گره ولی عبدنا پا خپل بنده یوم الفرقان یعنی دا بدر دا غفتح پورز چه اللہ کم فتح و امداد را لیگلیو یوم التقل جمعان پا غورز چه ما خامخش و دور دلی دا کافر و مسلمانان و اللہ و اللہ لکلشین قدیر پارش قدرت و علا ده از انتون بل عدوط الدنیا و هم بل عدوط القصوى علتون شروع دا انفالو مخی اتبا یانشیو دانا هم علت دا پار دا انفال لله و هذ انتم بالعدوة الدنيا مؤمنان و دوی کله چتاسو پاغا کنارا نزدې د مدینې و وهم او دا کافر دا ابو جہل ډلا مشرکین جنگله وهم وهما وی بالعدوة القصوى دا ورقبو او په کنارا لري باندې ود مدینېنا ورک رقبو او قافله دا ابو سفیان اسفل منکم لان دې روانه و تاسونا د سمندر په غاړه را اکای چکلا بدر ته نبی علیہ السلام ورسید مکیوالو رسیدل نوې پدا ترتیو چې مدینه ته نیس دې صفونه یعنی مدینه طرف تا نو او د مدینه نه ولټه طرف تا غه طرف تا د مکی مشرکین او ابو جهل ډلا او دا ابو سفیان هغه قافله اعلان د سمندر بغاړه 13 وش ول او تواعدتم سوال پیدا شو تاریخ ولې مقرر نشه هنگامی جنگ ولیوشو یکدم مکنه سواده لوزنو والا دیتلیو پنیت دا بسوفیان دا قافلی لطاولو دا پارا او جوڑ شو دی جنگ ویده ولی ولو تواعات توم کو چردتاسو سرواده کرده ویده تاریخ تاریخ مقرر کرده ویده ملاختلف تم ساس با اختلاف راغلیو فیلمی آده پا مقرر والی دی واده که تاریخ کی با اختلاف یا بده سر دی جنگ لیده نوی راغلی نو الله انګا می جنگ زکرا واسه پرې د چوش ولکه لي يقضي الله لیکن الله دا سي کړل تاسو به را جمع کړي لي يقضي الله د دې لپاره چې پوره کې الله امره کار کنه مفولا چې وغه کې دونکو جهادوش او سلا الله جهاد کو همداران وي مقصد بګیداو لي اهلكه منه هلاکه د دې لپاره چې هلاكي الله غسو هلاکه چې هلاك ده ان بينتن په دليل هلاك ده د دلیل په تور په قران او دلیل تبا ده یعنی عقله برباده ا دنه الله ظاهرین تبا کی ویا ها ها و یا هيا هاو ژوندے او سادی مناسو حیچه جم ده ریان بیناتن په دلیل په قران اخید ایمان درسته مومن و ان الله بشکل الا سمین اوریدن کی الیمن پویری ای زوری قوم الله داللا سملا مخنا حملت کی دو چوغورا استا سناغهانه یوبل سر مها مخیدل او جنگ کول دا دا له اختیار وو نو څنګه چې دا اختیار د الله دی نو د غران د مالی غنیمت د تقسیم اختیار هم د الله دی ای کوم الله فی منا میک قلیلا لسم ملت اغه واخ چوغو د پیغمبره تا تھا هم دا کافر الله الله کله چوغو فضل تا تھا الله دا کافر فی منا میک سابخو کې قلیلن لگ کافر د تا الله خو خلو خو لید نبی علیہ السلام خو بولی جنگ نامه کې چھے کافر لکھ دیو منگو ڈیریو یا اللہو ایدار لکھ میں تذکو خول چتہ سو ڈاڑا شے آو جنگ خڑاڑا اوٹ والاو آراکا اللاذا تفودلي ودا کافر کسي رندير ل فشلتم سوشوي بوي ول تنازاتم او جګړو باص بمکړو فل امر بکار د جنگ بهم جهاد نکو خو لكن الله سلم الله دينه بچو ساتلې انه وشک الله دي مون بوې د ذاتي صدور په خوندانو د سينو نو دای اختیار خوب کله خوده اختیار د الله نو د مال غنیمت تقسیم اختیار بم د الله وي زوری کومو هم زل قَلِيلًا دقی فیونه کوم خلیلو و قل لکومفیونه هم یو لسه می ده وي زوری کومه هم کلی چې خوب وه دا ډاګه پهړاګ مخامخ مخ میدانې جنګې سفونه چې جوړ ه ټ واقعله کله <قلشو> چې وخذل تاسو الله دا کافر هزل دکې <دا> تم <قیتن> کله <قلشو> چې وسره ما خامخ شوي <اے> په جنگي یایو <فی> نه کوم تاسو کې تاسو خو خل قلیلن لگ ويقللکم او تاسو لهغو خو <خودلے> درې <فی> کې یایو نه هم داږي پسرو کې صفنه چودریدل نو نبی له سلام او صحابه او مکیوالا لغ کاریدل او مکیوالا ته دا مسلمانان لغ کاریدل دا ولی دیر دا, دا کول ولی رضی الله تعالی په اړه چې فیصله کی الله امرنا هغه کار د جنگ کانه مفولا چاږي تون کې او ای الله یا الله ته ترجو اموره پسې دلته ټولو کارونه دي یا ای ولذین امنو اذا لقیتم فئةن دوس پغم قانون د میدان جنگ په نیمځ مخ کې بیان شيو قانون دا دی چې په میدان جنگ کې با د الله نوم یاد ساته ذکر وکوي اللہ دا ذکر نا چل تغافل نش یا ایواللزین آمون ایمان والاو ازا لقید ام کل چھما خامق شیفیتا دلید کافر و سر بیدان کی نفس بطو یو خوک لکو سیو دویم وزکر الله یادو اللہ کسیران ڈیر ڈیر لالکم دید پار تفلیون اچی کامیاب شی فتح و مویں ذکر کسیر صدوی پزڑو پچ بچ دواری الله ته دار د الله کوی وررزلو د رسول دا الله والله تنازه خپل منځ کې باه او جړه م کوی فب شولوڅس بهشه تذهبابې و کوم اولاړ به شستاسو او قووت اوطاقت اوس بیرروبر کوي کلکو دی واللا د کووننو کلل لځنه جروس تکبر درکی پیدا نیش لویی رانیشی زڑکی و لا تکونو مکیگه کلزین بشنان دا کسانو خرجو چیوتیو من دیاریم د خبرو کورونو نا بطران پتکبر سر وریان ناسو دا پارا د خودنی دا خلقو و یسدونو بندول خلګن سبیلی الله دا لالالارینا واللہ واللہ پیما پاوستبان دی عملو نا چیدویه کئی محیطنی حاتا چون کے دی مراتي مشرکین مکہ کله چې غیر اطلل بدر تا ډېر مسته او تکبر راغلی او ویلو فتح بکو جشن به مناوو ځان ځړې وینځي بوت روانه خړې مغنيه یعنی ډمانه دوی دیبګډاو او دیوراتا نغمه او غاني و, و. پدې نیترو لوی دغسی مکه وکړه تکبر وازین الومشیتو انا او مالهم دوله سم ملت کلا چه خیسته کدیو دوی تا شیطان آمال هم ده دی دا بدعمل دا اسلام خلاب د جنگ و تا شیطان خیسته کدیو مکی والا تا وقال شیطان و تا ویلیو لاغالی بلکم الیاوم نیشت دا زورور پتاسو بانی نن ارواز من الناس پخل کو گی وین نیجارو لکم زمستاسو مر گرهیم دا چه بوجه حل نو پده که شیطان راگه انسانی شکل که یا قبیل سردارو کرز بن محاربی نغب شغل ته چرته زي اينت اصحاب چرته زي او ته دغه زم د محمد بد حل شو روخړې صلی الله عليه وسلم زم قافله ني سي لټکاي نذوبز اراده م کړې د فریدونه ختمه و د وتيبه زور اورې لا غالب علیکم اليوم غټيبا ويني جارول زم د سره مرګره ک خو خري زم فوجونه درولېګم غوا داي چې بسره کړې وا درې زراو زردا دته شیطان سر روان شو پهلم ما به سرګله ته راتلفییتان چې ویلیت د دواړو ډلو یو بل لره دا وړی یو بللولیدل سفونه په میدان بدر کې او درېدل نو نهکهسهوا په شو د شیطان ابلیس الله قبا په با پووندووان دی روایت کې را ځټپ کړي و او هغه سمندر کې ځشي اوجرو ورته بیاې ا ته ب سته روانې. وقال و قال شیطان وینې بشغزه چېم بریون جوړو بيزارم من کوستا سونه انې بشغزه چېم اراینم ما وسلات راونه چې تاو زینې انې بشغزه چېم خوف الله دا الله نه يري ګم فرشتي میوليده فرشتو مقابله به شوږي وو تختې والله والله شديد العقاب سفر كونګه دا عذاب ازی قولو المنافقون واللزین فی قلوب مرز دیار لسم اللد ازی کله المنافقون کلچوی منافقان واللزین واکسانو فی قلوب مچیزنو که مرز مرز منافقتو شکو اوی سوی منافقان پا بالخیالی که ایبا مومنان و بور خاندر دیخ خپل دندو کا کړي و بور مکیوالا زر مقابلی کئی پا تشلاس جنگ کئی وی به هر هغه ولای دو ګګړی دا مؤمنان دین او خپل دین دا خپل دین دو ګګړی دی په دوګه کیږي زکوث شوی وای وای دا مذهبې خلک دا جهاد او د دین او د اسلام نو مغستون کی دا لویونیان دوی مذهبي جنون کی او دا, دا مذهب د دوی لپاره افیون نه نشه دا وای دا خبره اوسم کوي منافقان و ميه توکل او سوک چې بار وسګي علالاه با په الله باندې فائن الله بشکل عزیز او را او حکیمون حکمت والا ولو ترى اذ يتوافل الذين كفروا دا بیا تخفیف ده الله وی د دې کافر و حال وګور اخرت کې به الله عذاب څنګه ورکای ولو ترا حرمان چې توینه اذ يتوافل الذين كلچي ساخلی دا الذين غسانو کفروا چې کافر دی الملائکه تو فرشتي فرشتي دې ساهلی یضربونه وخيبه وجوم په مخونو ادباروم په شاغانو په مخمخ او پشاشا به وی ادبار پک کو ناټو کو به وی وذوقوا عذاب الحريق عذاب سوزونگه ذالک عذاب بیمدد دیوی که دم دای دی کوم چھوڑان دی لګی مست و سلا وسنو دا د خپل عمل سزا ده وان الله لا نون الله بشکل لا لسنه دی بزلامی لدی از ظلم کوم که اون کے پے چا خدای علی فرعون تخویو دنیوی دنیا, دنیا کې بم سزا ورکړي لکه فرعونانو لې چور کړی و خداوی ال فرعون اصل له داوهم خداوی ال فرعون حال دې پشانه حال فرعونانو ديول دا کسانو من قبل شددين مخ کې کفر او انکار کړو به ایت لایبات نو دا الله فخذهم الله وبسني وتل ال الله بزونو مین په سبب د خلکو جرمونو ان الله بشکل لا قويون قوت شدید شديد الرقاب صفر كونګه د عذاب له سالک الله د عذاب ولی ورکي الله وي زمان قانون دي پچا مینا ام احسان پیغمبر میرا لیلی کتاب میرا لیلی نو دے خلق پلازاب نو ورکم تر سوچ دی دا اللہ دا دے نعمتنا شکریو کی انکارو کی نو بیا دے اللہ زبرشی ذالک خبر ادا دے ان اللہ بے شک اللہ چھے لم یکو نو دے مغیرن بدلون کے نعمتن نعمت لرا اناما ہا چیکڑی ودا علی پا قوم پایوقم حتا تر دی برو یغیرو چدی بدل کی ما ا احکام دے ان وزم چ پدی وانی مطلب دا الله غنا احسانو کې نو الله ته غنا مې احسان ناري د خلکو په خوشحالوۍ له پ کومهکم فرس کړي او دله د حکمونو نافرمانی وکړي بیاله متواي ذابرهشي دا ب دی که دا بیالی فرون حال ددي بشان د فرونیو دی والله زیین وا سانو م قبل انجددي نه مخک که زبو د روژې ګړو بیا یادرهې ماونه د خپل ربه پههک ناومونې حاله کړي بي زنو په سبب د خپلو ګورو جرونو رخنا غر کړ معله فرونونه فونیان وکلوون ټول کانو ظال می نه ظالمان زجر ان شرت د وا ب ارین دا جاندارونه اند الله د لابنیس الزینا کساندی کفرو چې په pore کړی پهوند دی لا یو مينونه دي بالکل ایماندارو دي زدیان الزینا کسان اه ته موږ چتاو سره وا ده کړی د سم ین خوونه بیا ماته یا ده ووعده خپل ٹھیک له مرته نارزل وهم لا یتقونو دی د بی روزه نه ځنه بچکی نو دغه خلق الله تعالی خوخ دی فیماتس قفن نو فالحرب اندوس سوقون انتش الک نان سٹاپ خبر وایخه پوی گئے ختمولو زغواڑی منډبو منډ اولم د آیاتونو د حلق شیشکوز کو به د ختمولو کوشش کو ها پینځه قوانین مخکتیر دا شپګه د میدان جنگ وون برستورشی په دای آیات نمبر 60 کې خو د دینوس فیماتس کفن نو د امیر جهاد قوانین شروع کړي چې جهاد میدان جهاد کې به امیر څنګه امارت کوي د جهاد دا غده پر اول قانون اول قانون د امیر جهاد دا دی چې امیر به په ميدان جنگ کې دشمن لداسه سزا ورکي ورتنه کا چاہے اند نسلونه میات ساتي دا سه سزا باور کوي مطلب امیر لبګاری دا سه سخت جنگو کې دا سه سخت اړو په 74 سنه کې په ميدان جنگ کافر چاہے اند نسلونه یحد ساتي چینو نورو تم نصیحت کوي ور مسلمانانو سره پنځ جوانې چا دابي لکه نه بي رسول الله او صحابه چوسه پورې یاد ساتي يا صادق نه دفتر شي وي فایما تصف فنهم کچریته هر الاندې کړه کافر په حرب پہ جنگي فشری بهم نو او يروا د دې په سزا او وجلو مانا وسو خلفهم چې د دینه رسوي د دینه اصل لا الاندې د بارے ذکرونه یاد ساتي فایما تخفن من قومن او کچریتی یریگی د یو قوم خیانتن خیانتن وعده دی و سرکڑی دا او او قوم بل وعده سر تا نرسی فن بی زیلہی هم نو غرز ودوی تا دا وعده علا سوا دی دا پارا چشیتا برابر پا د دا صورت دا صورت پا داوی برابرش مطلب سو وعده مو آهده شوی دا خدا خلق دا وعده خیال نساتی او وعده ماتی نو بستم وعده ماتا دا. جنگ شروک دې دا پارچې د صورت په دایې برابر شي صورت دا وسو د صورت داوال کتان فی سبیل الله جنگ وک او فی حال صلی شوه دا نو د موحدین د وجنه تجنش کوله مشی دی په اس نه س تم دی تمو آدما ته کا دې دا پارچې د صورت په دایې ملوشو ان الله بیشک لا يحب الخاينين, كادو, دي لا یحب الخائنین نہ خو خی خیانت کوون کی ولایا سبن الذین کفروا گمان دینه کوي کافران سبا خود بچکی دو نشی بچکی انو بیشک دی جی لا یوزونا لا یوزونا دونیشی عاجزہ کولے الله وعد و اوم قانون د میدان جنگ دا چې جهاد لپاره او کې اصلي تیارې کې ځن مضبوط کې مټی مضبوطی کې نو اسلیحه او فوجونه مخکنه تیار ساته ده سی تیار کئ چې کافر پیو یراوی وای دولو رحمت تیار کئ د کافر علماء ستاتم سمرم چې طاقت مین قوتین د مټو هم خیل او د تړلو د اسونو نا اسونو تړې مټې مضبوط مټې مضبوطول فوج فوج مضبوط کئ لغکر مجاهدین مضبوط کئ ریباتل خیل اسونا تړل او وخت جهادی اسلیحه نن سباټین کو نه شو دارنګ می ځایلی شو دا ټول تور هیبو نبی دې لپاره چويره مې پدې سره دعا الله د الله دښمن واعد وکم خپل دښمن یعنی ستاسو سود ملک قوم یا د الله د دین دښمن یې په یو یېره واخرینون اور من دونیم شری دینه سی وادي دی زائر کی دښمن نه ده زائر کی تزان دوست دوست وې فاګمو یې چا چاګماینده کې تلاش وانه شي الله تعالی هم چتا وسو نه بي تا اوس لا پتنې شي د دشمنه الله والله یعلم الله بيچني وماتون فيقوا غشتا اوس خرج کوی منشن زشنو فی سبیل الله الله پالارکی نو یوف الایکم پره بدر کډی شتا اوس عجر اجر وان دوملات ظلمون بتا سو ظلم زیاتې نه کی و ان جنہول لسلم دویم قانون امیره جهاد دا پاره شرط د صله کافر د تبخپل د رسوله پیشکش کوي نو سلووکې خداسه پیشکش نه کوي وای جنو هلی سلم کچر دی مایله ش سولې ته نه فجن تم مایله ش غاړه کیدې رسوله ته او توکل الله باور سپالکا و انه بهشکه الله هو سمو للیم او ریدون کې وبوي وای یریدو او کو چرته اراده لري دا کافر تا تاته پیشکش د رسوله کو خونې ته خنه ده نیت کې سول نه دا تاسو را دوه کلا نوید دهغې زړه د حال ناختنې خبر خبربار حال جسوه سر, سر, سر کوي او کو سره که خیانت کوي الله دا سره ششته امداد ب کوي یريدو ګدوی رادل لرې یخ د وکه چې تا سره دوګو کې په دسول کو فیننه خ بهکه الله بشکله دله کافی د هوله ځ الله غذاات ته یا دکهه چېې مضود کړړی بنسري په خپل هم دا او بلمومنین او په جمات د مومنانو الله در د مومنانو جمات مګري ساحبه در خپل نوصرت او د جماعت مارګرتیه په دی الله مضبوط کړي دا ساده کرامو غندې جانې ساری درکړي نو کدي دوکا کوي نو دوکا به نه کامیابي دا ساده کرامو حال وګوره والله فبين قلوبهم د مؤمنان محبت ته چولې د الله ددي پسونو کې اصحاب کرامو ژوند الله ف الفت محبت الفت اليف نه د تعلیف القلب یو او بلکې زړونه نه وتل دا صاحب کرام یوبل سر زړونه نه نوتې دانه مینه محبت ته خپل وکې معلومه داس په چې تاریخ کې کمی قیسی لیکلې دي چې خپل منځ کې جنگونه او خپل منځ کې خلاف ودا دروغه ولا نه فقط پیغمبر کا تاسو خرج کړي و ماغه سفیر جمعیان چې زما ګيري جمیعن محبت نو پیدا کړی بينه قلوبین د دې زړونو کې ولكن الله ولكن الله الله فبينهم محبته پیدا کړې د دې زړونو کې دا په مال دولت نه کیدا الله ستاسو پارا ساسو اصحاب خپل منځ کې مينو محبت والے شکر شکرش نو بهشکه الله عزيز زورور او حکیمن حکمت والا دی یا یو هن نبیو دریم قانون لپاره دا امیر جهاد چه امیر له په کار دی جهاد کوي نو باور او اعتماد لري په الله یېږي به دا الله نه مخلوق به اعتماد نه ساي یا ایو نبی او پیغمبرو حسبک الله کافیره تعالی بار الله و من اقچار بار میتابه کی روان دیتابه سیمین المومنین مومنان تو استمر ګرول الله کافید یا ایو نبی حرز المومنین سرورم قانون د امیر جهاد هغه دا چې امیر لبکاری چې رو خپل مجاهدین خپل فوج کمانډر لبکاری چې خپل ار فوج اروخ په جهاد باندې تازه سات هر وخت د جهاد خبره کوي چه جیحاد تار وقت ایاری یا ایوہ النبی و پیغمبر حریز المومین تیز کمومنان علی القتال پہ جنگ این یکون کو چرته من کوم پتا اس کی شروع شل صبرناک یغلبو غالب بی میات این په دو ثوا و من کو چرته وی پتا اس کی میات ان سل یغلبو غالب بی الفم من الذین فزروا کسانو غفروا چی کافر دی انم ددی وجید دچی دی کافر قوم دا قوم نه لا يفقون نبوگی په قران او سنت نرو پر راضی نه یو پلسه بجنگه گه یو پلسه خبره الان سروز بعد حکم کی تخفیف وش الان اس خفف الله اس بکوال رسولان کوم تاسو سنا والما الله تطتوچ انفی کوم ظاف پتہ اس کی کمزوری در ہمت تا نفین یکم من کوم کچرتوی پتہ اس کی میاتن صابرتم سلکلک یغلبو غالب ب میات اینه پدو سوا اوس جنگ یو پدوش یی کون کوم کچرتوی من کوم پتہ اس کی الفن زری غالب ب یالفین پدوازو باذن الله دا الله په حکم دغه مکه وسم منسوخ نہ دے اغازي مت تے ادا رخصت یو پلس جنگیدل دی خبره کنین یو پت وکھ و خامہ جنگی والله اللہ علماء صابرین سراضا صبر نہ کو دے و ماکان نبی نہ یہ قلنا لو واسرہ د پنزم قانون د امیر جہاد امیر جہاد با د قیدیانو رش او بیر نہ جوړی بلکہ وینہ بخت وی دلا وین قیدیان قید, قید کرا وستل دیرول دا اللہ ندی خواه بدر کدا سیشیو او یا کسا چې جیل کرا للمشورا وستل چلوکو دا نبی علیہ السلام هم دا رای وا او د او بکر صدیقم دا رای وا چی دا دوی نو فیدیو والو پیسی باتیو والو دی قیدیانو نا نمونگ با معاشی طور مضبوط شو نا انده جنگ لبا تیاری خوکو او مرز ایلان ہو رای داو چی نا ار چلا خپل خپل رشتہ دار ورکا مال خپل ابو بکر ل خپل تخپل والا چا چې کم رشتہ دار قیدی راغله ده بس خپل به د سرونه وو نه فیصله بخي خپل فیصله نبی আলাইه السلام د ابو بکر صدیق پر아요 نور سودایاتو نه رااله چې الله ته هغه خدا ده چې ویناتوئ شي ویناتوئ شي له کافر نو د قیدیانو بیړ او رش جوړول خو ځا کم کار چمکو د فیدی فیصله فیدی روڑه نو چا فیدی روڑه آویا کسانو که او سوک چی غریبو چا سر نو نو آوی تے لس لس ماشومانوالا کلد خزمون دے لس ماشومانو تا بلک نه پڑ نا اسکولو خواهی اسکول چلی کل پڑاول کولیش نو لس لس کسان اباس رضیلان هم پکیو نبی علیہ السلام ترو اغا تم لس کساوالا شیو دک آغا سرم فیدی نو دارنگ <تصف> نغه بیان دی الله وی دا خدا چې په دی دین او شریعت کې مخکې نامو مقرر کړی و چې د قیدی پسر فیديوالي نو جایز دی نو دا په دې دی دین کې حکمو کبهل فرزه حکم نه وي نو په دې الله ډیر سخفه شي او الله در له سزا درکړي چې قیدینم فیديوالي واغسته وینم ولې توینک با خو څنګه دې دین کې مخکې دا حکم مقرر نو زکه الله وی, دی وی ماسونه او ماکان نوین نهدي په کار پ غمبره لران یونه له و سره چېدي د له قیان الله نخو خې ډیر ح ترې بریوسک نهف ارځو چېښوي نه تو کی په ځمګ کې په جنکې بهوي نه خ تودونه تاسورا د د ارز دنیا د فې د دنیا والله حالله او یویله خیر را د لري د خیرت او الله الله زیدون زوره وور حکمت والا دی خو زهه کومه فیصله فقو مخینه نو مقرر, مقرر مخ نوی نو الله بازل عذاب در درکړو فلولا کتابن کو چرته نوی مقررتیا مین الله تعالی طرفنا سبق دا روان دینه مقرر کدا حکم په شریعت کې مخینه مقرر نوی زما پنيس علما س کوم رسیدلی وتا او سفیمه باغا س کې اخصم چې تاسو د یکافر او قیدیان نو واغسل فدیه چې واغس په دې ورته الله در رسولي عذاب ان عذاب عظیم ډیر لوی بیا عذاب الله فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فَكُلُوا خُورَاءَ مِمَّا دَعَاكُمْ غَنِيمَتُكُمْ جِتَاسُ غَنِيمَت کي حاصل کړل حلالا طيباندا حلال پاک رَه او تَقُولَا ذَٰلِكَ اللَّهُ نَوَيَرِگَنَ لَا بِشْکَلا غَفُور رَئ بخن کي مهربان ده يا يو هن نبي او قُل لِمَنْ فِي يَدِكُمْ د امير جهاد امير جهاد با قیدیانو ته تقریر کئ او ایزر با حسن سدوق کئ خ چې جیلته راغې اول خو به د قیانو جوړو کوشی کې میدان کې به ختمه او کوذ بیا سرالل رادلل نو بیا باغ سر خصو کې متاثر شي ایمان راړي. یا یوه نبی او پیغمبر او قلوه ای لمنه چاته فی دی کوم چسا سلا سنو کی مین الاسرا کم خی دیان وتو ای یارم الله کو چرتا الله پویله کی قلوبیکوم ستو پزروونکو خیرن د اخلاص نیود کوم درب کی تاسو تا خیرن بهتر مما دا غسنوخه زمین کوم چتا سناغه سی سناغ شی وی دی خی دیانو تتقریر کا تاسو نو کوم فی دی وا غسا د آزادولو خوک خو کو چرتا تازوګه سينابت او سباله ميمان ورو نو الله بدر لادينه بهتر در کی بیا به jihad کی توبه کې مجاهد نو مال غنیمت کې حاصل کې ويغفر لكم بخرمو کې تو صلى الله غفور رحیم دې نو عباس رضی الله او د نور آغا سیشے ہو آئی روڑو نو کې دیګه سې شو بیا چې کله ایمان ورو نو مال غنیمت راغلو په یو jihad کې مجریموي کې پروت عباس رضی اسلام ته منګ سره الله یو وعده کړی و کته سو ایمان ورو نو دا تاسو نه چې کومه فدیه غا سې شې ورته دی نو الله به تر درکی نو بس موږ له سره کا کنه نبی صلی الله علیه وسلم یې خزا ور شوال نو ډیری پراتو جامو کپړو غنیمت وته وړته نو ساده ورته وګړو نو خې ته ساده ډک هله کدا سې چلل دی ګور را ساده ته خټک نو را غنداو چلو چه تاو رو چه تولی نشو و نبی علی السلام خانده لگورا انسان دیر حریسته دی تیر رسول الله دی سوابو توو ایچی را تر ایو چه تیگی نبی علی السلام وی ولی و توو ایم سونا چه ولی جه غم نو بیت کم کلد نو بی نشو چه تولیوز خو توو ایوی نشو نویمت نو بیت کم کلد نو بدرم زر بیاراو چه روانی این یریدو خیانتا که دوی رالر ایراده لیستا د خیانت فقدی قنن خان الله ده خیانت کرده و سره من قبل و پخواه دبا در نمخ کم ده خیانت کرده انو که خیانت که اللہ بس ازاور کی فامکن منه انو اللہ ستا سلاس بار که در که بدوی بانده والله اللہ والا لی من پویده و حکیمون حکمت والا ان اللزین آمن و حاجر و جاہدون تا دلتن تقسیم که ده خلق خلکو قسمو قسمونو پیجنه ان اللذین <سؤال> یقننا گسنا منو شیما رول <سؤال> ډول وا هاجر و هجرت کڑے و جاوو د زیاد کڑے بهمالم بخل مالونو ان بزهم خو پکړولو د خپل نفسو فی سبيل الله اذا الله پهلار کی والذین قسنوا چه زاور ک مهاجر و تونسرو امداد یو کو د مسلمانانو اولای کلا گسن بازو ولی او باز د د بازوری ولو کړه رونه رونه یو قسم مهاجر نو دویم قسم ا والذین واگاسانہ منو چی مان وروڑے دے خوالم یو حاجرو هجرتینه دے کڑے درې مډلا مؤمنان خو غیر مهاجر نمالکوم نشتا تعاونه من ولایتین ددید تعاون نمشنه ساته یو حاجرو سوبوې چې هجرت نکړی درې مډلا غوا چې مؤمنان دی خو حجرت مدینه تنو پړی مؤمن دے خو تاسو به سره تعاون وکایอัลبتا واینی ستن کې امداد دے نو خو سفیدی په کې چې مونږ د ملکيو مونږ لاسلیاو فوج راګې چې مونږ د غلطه جهاد وکړو نو یا لازم دی پتا سوای د دین صورت کول الا لا قومن مگر د مؤمنم نه کوي الا په خلاف د اقوم بینکم و بینهم چې ستا سود دی مانس کی میثاقون و دی ام یا داسې ملک دی چې اسلامي حکومت وسره ما کړی دا اگر چې د کافیر دی لک چین اول تہ مسلمانان پاکستان حکومت تو یہ من لو واسلا رکھے چین کے بغاوت کو آن وی بعض بعض دو دو دو دی لو بنا ور کے معاہدہ ان کہ ہندوستان مسلمان باجینو نو پاکستان توی ٹکراش ور کا وال و اللہ و اللہ بے مبا سی ونے تعاملوں نشتاز کہ وے بصیرون ندون گے والذین کفروا سلو کافر اوا گسان جی کافر دی بازو مولیا او باز باز دی دوستاں دی بازو دی خپلو کیو دی الا تفلو کو چردا کارا منک کم کا جہاد منک داوی د دا صورت ته اشاره ده نو تکون فتنه نه تون فتنه به فیت نه فلر زی زمګ کې او فاد ان کیر او فساد, فساد چې فساد, فساد, فساد, فساد ختم شي جات دی د پاه دی چې فاد او فید نه دوی سووي اوس زیات ت دوبیی فساد وئ جهات خواله فره کړړی د فتنه فاد خ مولو د پااره دی د ځیننااکسانه می چېمانه وړی هااجړو هجرتې کړی اوجه دجهاد دی کړړی فی سیل لا پلاړه دا لا کېمههاجر والذین هاجروا و تشزوا ورکلید مهاجر و تاونه سرو او تاونی کڑے ته مهاجرو یعنی انصار ګورای کلا ګسانو المؤمنون حقا دا مهاجر و انصار د رشتین المؤمنان دی وګور هوم المؤمنون حقا رشتین المؤمنان صحابه کرام و شان لهم دیده paramagnetic مغفرت مغفرت و رزق غریمو رزق عظمت من والذین امنوا من بعده نو پیدا شو چې صحابه غو سیرب دوړلی نه دي کنه صرب مهاجر و انصار خنيدي یو وړلبلمدا یو محاجرو چې هجرت مدینه تکړیو بل انصارو چاغي د مدینه باشندگانو بیا د فتح مکه نه بعد چې مکه فتح شوه نو هجرت ختم شو نبی الله السلام هجرت ختم اوس بس مکه والا د مکه کې وېو مدینه والي د مدینه کې مدینه تنور هجرت بن ځکه ټول ملک اسلامی ریاست شو نوې اسلامي ریاست کې د یو الاغې نه بل الاغې ته تلو ته هجرت نه وي وه هجرت ختم ملکي طول ټول مسلمانان او ملک هجرت باندې شو مدینه آباد فتح مکه نه باد بازو صحابه ایمان روړې نه هغه ته بسوي او خنه انصار ديونه مهاجر دي نو یې دغه ډریمړل د مؤمنانو دا دایمه دا دا. دا د دا فتح مکه نه باد چې ایمان روړې وي د مؤمنان والذین آمنوا من یئمنوا الی من بعده د فاطمہ کینہ بعد و هاجر و ہجرت کڑے و جہاد کڑے ماقوم تا سره فؤلاءکذا غسان منکم استاذن ی سب سنیسمان اولئک هم المؤمنون حقا دغری نو معاویہ رضی اللہ او داغمر ہندا رضی اللہ او داغ پلا ربو سفیان رضی کله مسلمان شی فتح مکہ پورس کنا نو غم سی حق حق مومنان او مسلمانانو شیت اثر دومره دي شیت هغه زهر دومره فاریشوی چې په منبر او محرابم د هندیو د ابو سفیان نوم اوسمدا سي هغه سلیکي ته وې جوړه کافر دنیا نه تیری علي کنا تا چرت ابو سفیان سره زیلانو هودې موریاو نورې دي نه و او هندې سره هغه زاړی کیسه یادې داسې چلي کړي او داسې او داسې نه یات او وی اولائک او ملم مومنو نا حقا نو دام فولائک منکم ایمان ورو صاحبیت شان او مقام نه واول الارهام خدا د شیات اثر ده او شیات صوابو دشمن دی او بوزوابو کې بیا د ماوی زلالو د خاندان انتہی زیات دښمن پدې پویې ناول زکه شیاک سبایانو چغو کې نوم سبایانو سبایي فرقه اسلام پس شیو د اصل کې يهودو عبداللہ بن سبا یہودی دے آغا پزائر د اسلام ناراولا بولا منافقانت اور ایمان روڑا اوزان له بیادلہ جوڑا کلا وغیت بے شیعان علیوی شیعان رست رست شیعان علینا رو رو شیع نو دا شیعان علیو دوی اول عمر فاروق شید کن امد سبایان بے عثمان غنیم شید بی علی رضوانو شیخ بیا د ماویو دا علی رضوانو منسکی د اختلاف لاری جوړه بیا حسینم شهید کاسن نو بيد کربلا په میدان کې حسینم شهید مقصد دیدو دی چې اسلام لا تاوان ورکول ځکه پیغمبران کې مشوره شوي وا د یهودو چې موخ مسلمانانو سره میدان کې نشو جنگې سچو لکو وینداسي چل بوکو چې د اسلام پجامه کې بورنن او او دن نن او کې افتراق انتشار پیدا کی. نو عبد الله ابن صبا يهودي مولا دوی دو دا کار بزوکم نوران نن وقت د اسلام بونو نو مدینه کې انتشار پیدا کی. نو د عثمان رضی الله عنه خلاف خلق پر لا شي شو نو دارنګ بیا عمر رضی الله شهید کاغې د مخینه لری کو دارنګ علي رضی الله عنه بیا شهید خړې او ځانته به شيان بیا آسان اومدی شهیدکو پدې چې ماوی سره ورو واخلہ او بیا حسین ضلعونو هم دو شید شهیدکو د یزید باندې بیا الزام لګا درو واقع کربلې جوړکړه برحال چې کله د ماوی ضلعونو حکومت راغې او د یزید حکومت راغې ناغشیت ډېر ختم کایته د دی چالو نه معلوم چې د خلکو اسلام ته نقصان رسولې ده نو دا ای ډلې ډیره خراب کړه تاس نه څه کړه وجل سزاګانی ولا ورکړه نو د دوی غ زول خار او غ سړک کړه ماویته او دا اغا خاندان دا نو سګورا د ماویته یې نوم رجال هو سونیانم سینای دنیا بند نام کړه او غت الخليفه راشد منوري د دې شی و سر ده او دا غځ به خې کافر کړه یزید او خود اثر مسلمان نه ګڼل کی ناټول دروغ دی اویا زوی یزید هغه تعbiidه او دا حدیث پر روزه را جنتی دی وخنيشته چې د به تفصیل وکم ااو دا واقعه کربلا چې سوم را ده دا سه بیانو کړه ده په یزیدي الزام لگولې ده په دې لپاره کتابونو ګوره په دې مسئله باندې ذہن کولوش د تاریخ یو کتاب دې په دې باندې ته مولانا منظور نومانی سید زوی مولانا عطیق الرحمن سنبولی دا کتاب ده واقع کربلا و رس کا پس منظر بهترین کتاب ده علمی انداز کی کلی تقریبا پینزشپک سو سفی ده واقع کربلا و رس کا پس منظر دویم کتاب ده زماد استاز علامات اللہ بندی علیسه دا غیم دق قنون ده کربلا و رس کا پس منظر تقریباً یونیم سلو سو بل کتاب دے زما د استاز علامہ نیلوی رحم اللہ مظلوم کربلا پننبان دے مظلوم کربلا هم بہترین کتاب بیا زما کتاب دے واقع کربلا کی حقیقت ناغد دے طول کتابون خلاص دا بس آگئی کتا خبرش دا خبر خبر می دے گوری کولا چی دا فتح مکین آباد چی ایمان روڑے دے اغم سی دی سواب دی فولا اکا من کم ده هم ویستا سونه دی رشتین مومنان و اولو الارحام او خواندان ده رشتداره بازو ماولا بباز آغا دیر لائق دی باز ده بازونا فی کتاب اللہ ده اللہ پا کتاب او پا قانون ده میراس کے سمانه مومنان خدایو بلرون دی رو رولی ده خوب پا میراس کی ندی میراس کے بخپل رشتدار میراس دی کمشی سوره نیسا کی ویلشی بی این اللہ بشکر اللہ بکل شیعن علیم پاری وشی بانده